Gogoan daukat erri urratzen, bi urte luze duelan. Eskutik eldu esan zidaten horre Kantatu sendo, kantatu argi, Guk biok egin bezelan Eta sinestum amestu bezain Urrun elu zaitezke lan Balionuela irakashtaren Zuentzako da txapelan Zuentzako da txapelan. Ba, Berla, hasiko gira txapeldunarekin, kegman, zure saioaz kontenta teratzen zira. Bai, horrean, bai, e, besta urte eta, baina ustez gusturagoa bukatut Eta, baina ez da sortzio txikian, pizkat pizka, ez osoki gusturagoa orokorrean bai. Zure txapela, eskaini nahi izan dizu, zure bertxo irakaslei, zauri hitz emanazenian helenago edo? Ez, e, ori ezpolitike del duen historia bada duela bi, bi urtez egin genuen aitar ekin egin genuen apostu bat ja e, e, steamarenon irakaslei e, eskaintze dut chapela ta ordutik ordut ertzo hori ta ta orri orri jakitu da orain kaiola batean zauden txuria zara nora begira zaude Seenditzen dut bakarrik aizeen fich-fira, dut eguna zerura begira. Hene sorri lagunak bira eta bira, haiek bederen sorri askatuak dira. Aiek bederen txori askatuak dira Piskat, uh, zoeken ikusi nahi ginoen, zoek biak uh, liseoan baitzizte, eta... Piskat bat, bertu nola ikusi den uh, liseoan, uh, ega baden txalet bat, eker baina zuke. Uh, Zuterremena lehen zirau, uh, hagi uh, eskarmentu piskat bat liseoan. Er, Nola ikusiak zizte bertsorariak beste ikasleen ahtean? Nola ikusiak iren... E, zute janeen beste mundu batekoa, baina antxo-antxo eta... -antxo, Oien zat, eh, askia da bertso mundu hau eta gehien Eta bai batzuten bai trufa gisa eta baina arte izan gira eta... Trufa gisa baina baut edala ere mugimendu bat edo... Zaletasun bat, e, zuen ikustera tohtzen den edo zuen animatzeko, edo hori ez da ahimeste sentitzen. Ez da ahimeste senditzen, baina e, sentitzeko otan, ne ustez gello, baxina farroan, eta hor bada piskal gello, ez eta kostaldean, eta ne kostaldean, ez da zaitasun asko. Hori bain bada bitxita edo horiz sak eraman saitu bertsutan aritzera eta hortan segitzera. Sí. Hiru 3. urtean hasitzen ikastolan bertsutan e, bereziki familiatik geroei sailtasun hori baituta baina gero e, kolegiora pasatzen zenean eh segitzera ke nemen ale batetik eh zure buruala saitzeko eta zeralako eh batzuk bezala eta holan gero lagun artean erei bazen Ba, ba, iruzpara lagun e, betiko lagunak eta horrek ere lagun duz zidan atxigetzen Eta ero Zaletarsunak ba, erota hondiagoa izan eta or, or, or, gaur artea Elisabet, eh, Kremanek handu eh, behar badak zela behtsuaren Zaletarsun gehiago eh, Bahenek aldean, eh, zu garazta jazira, izburakoa, eh, problemaiko kaiteko, Uh, Atxe maiten duzu, badela, bajnek aldean, ez mire esmena, baina segipen uh, gehiago behztoran inguruan. Bai, ahuntzu, bai. Kostaldekoak, non staz, hainitek, hasteko ene lagunetan, ikustanute hori zerbait, eta bizki, zaharren gauza gauzaba duzala edo, eta jaiten ditelarrik, itantela behztoa, bai, zuk, iten oso behztoa, zinez, argituak diraz, eta berentzat. Alta nox oh, malazira? Ba bai, normalan iz, bai, uste utzazteko. Ba bai, ikustante hori zer bai, eta argunt bai. Eta ez da ere hori bertua, eta barne kaldekoak hori balakite ez da kitzen dako, eta ez da ere berdi nenetzat. Naia eta Kerman burasoa ahanguratuak dira. <tose> Denbora hainitz pasatu oidu Bere logelan bakajik Hau ikusita kegman ezpentsa Ni oso lasainagonik Eta uxbiltzen saiatu gira Mintzatzeko dena indutnik. Bainaldi oro erantzuten du, ez da gola arazorik. Bainaldi oro erantzuten du, ez da gola Lizeo hortan arra txalerom, bere gauzekin ez baian. Eta notekin ta txapelketan, beti ongi egin naian. Pasako zaiom egizu kasum, taiarri humore alaian, Nikere berdin txufritzen uen, gaztean intzen garaian. Nik berdin txufritzen uen, gaztean intzen garaian. Zugur ahil lizoa usten duzu, gainera Silaban parte hartuko duzu uh, aurten, ahondiekin, kakotxean artean. Uh, zure burua emendik zonbait uh, urtetara, nola ikusten duzu, plazako bertsuari bat izan nuke, txapelketetan parte hartzen duena eta... Bo, ni eitzarropena bai da segitzea eta e, ondoko urteetan erbai alba da plazetan eta txapelketan nintxatu gonoiz e, behintzat Silaban parte hartzen eta plazetan aukera sortatzen bada, gire bai, seatuko naikon duke. Zerre esplero duzu chile batik? E, Batez ere aur, aurtengo edizion eta ikasin nahi nuke. Batez ere urdu kontrolatzen, eta ikusten lehen aldi hori nola den, beti zailadelako lehen aldia. Zure burua ikusten duzu, zomaite urtelen buruan Euskal uh, Herriko plazetan uh, kantatzen? Euskal uh, Herrikoetan ez dakit, baina... Uh... La ba, hola, en shi gitsadaia chocolate koan eta gero gero ez dakite. Puis qu'il a au choda uno, sta uconi costani tot gauzak baina. Bai, pehabe silaba ikushiko baina. Nai nuke segitu hasteko. Eta neska besala, zen duzu uh, presionar bere sibat. Bate, nike <laughs> bate. <laughs> Ori yeah, iape leena neska ketzira bizikin integratuak baina. Guai, Normala da, Neska nik uste da, ez dut batez, hain ditzen... Uh, Biretzean izala, batez. Eta kontrakoa beha bada, beha beha beha beha beha beha bezain bat Neska. Presione bat, jontzen da, uh, Neska bat zira, berduzu, atsurtuki atera, berduzu, atsurtuki... Uh, uh, aizan, aizan, aizan. Batzuak hola pentsatente egia, eta di antzunauta, bai, uh, pixkat... Bai, uh, hori di antzunauta, holako diskurtsuak di antzunatu eran. Ez dut segitzen, ez dut aldudanat, enel burua ez da, emazte guzien uh, representatzea bate hori bateri buruan, ba, ala, ez dut aldudanat, apuntio. Eta bukatzeko, erakaslearen ganat ere izan gira, Bertsolarien lagunak elkarteko xan alkat. Eskola-eskola Ibiliza, nola, nola ikusten duzue Bertsoaren presentzia eta ikasleen artean, Ez bakari bertzuutan ari diren artean, nola ikusia dira bertsutan ari dinaketa nola ikusia da orkoski bertsularitza. Ezdaki direrentzat margi den edo ezdakidaki asteko bertsua lantzen duten horiek bon bai, baina bene ezdakit kontziente diren zinez euskal uh, kulturaren parte garantzitsu bat dela hasteko bertsularitza. ezdaki konturatzen diren menturaz... Horrek eragin gehiago baduke egualdean, ez dakit. E, menturaz, Ezpaita Hino, ez dakit, Sira Baileberak, ba, Eskibar Neratia burietan eta, baina ez dakit konziente diren zer baden, bertsoaren ingurian. Horten, bon, hori da gure lan, eh, unbait esplikatzia, norizan diren lehen gobertsulariak, historia eta nola entzinatzen den bertsoa, baina Uh, ala, eta gero, ala, errandotan bezala, eh, ahondez behar dinti, batzuek dukain uh, dute izagutzaik eragarria, beste batzuek gutio, uste dut horre uh, iragina bat ere familian eta uh, familietik hanpo ere, baina uh, ingurian uh, diren referentziak, edo, uh, balin badira bertsozariak, edo eh, uh, ez, edo bertsozariak, baina ez uste, ala, dena konsiente direne, uh, zer zer den bertsoa, gure lan bat da hori, eta Prezeskiolako egun batian, uste dut, uh, abur gazten entzateari nizebeti horre, benen uste dut, uh, uh, plazzer hartzen dutela, azkenean ikustia zinen zer den bertsoa, nola idiren bertsoalari gazte horiek, zer den bat batean kantatzia, uh, naiz eta bat zaira zaila iduri behinan. Hala, uste dut, uh, olako egunak inportanta direla, bertsolari ikikiak bezala, uh, bertsolariak gomitatzen baita ditugu eta hor ikusten dute azkenean konkretuki eh, uh, zer diren, eta genera ikusten dituzte bertsolariak hondi horiek, hori mm -hmm. plaza doblia. Mm -hmm. oh, bertsolari batzuak, egitean zaukutan, eh, gazte batzuak, uh, batuzan, uh, bitzikak bezala ikusiak direla, bertsutanari behitira, berba, bertsutanaritzia ez da pilota edo, jukbia edo, futbola bezain fan edo, gindizake, uh -huh. ala ere, uh, ahi bat zintzite, uh, gazteak ginaraztera uh, bertu eta horindako uh, lehentasunezko aktivitate bat izan da dien? Egeeran lehentasunezko ez dakiat. Bat zuen zat uh, demoratu, demora arau bai, lehentasuna bila da, txipioan segur nahiz ez ezet. Uh, baina uh, O, lehen part, galderain lehen parte hartzeko e, bitxiki ikusia direla eta uh, uste diat, bezinez, izkuntza batekin harri baitira zaite egiten. Hortan da nunbait bitxikeria. Uh, besteak baloimaten girean edo pilota bat jotzen aiko dira, baina uh, ez zute musika nahi eta buria, euskara uh, eta kantatu. Hordean, hortan da nunbait uh, bitxia eta uste dute, eno ustez, uh, hala, zerbait... Uh, es enterunzat baina ara buruan uh, zerbait hautela gehi jo orian hortan or, dira uste dute, te pizkat uh, basterutziak edo eh kakotzen artean eta eta antzidiaren partia uh, baina bai ara guk berdogune uh, egin bertzgun uh, lana ene ustes eta hori uh, Kipitan, hasten gira, jandukan bezalausten txehaskan, adibidez, uh, hilugarren urtekoekin egitu, kilu laubost, eta bertso eskolak laugarren urtean, normalean hasten ti, ordean, guriduko hilugarren ean, deia erakustia, eta uh, erakustia jostatzen angin girela Euskaraikin. Uh, esartuz, Txapelketa, edo Leia, eta um, jostatzen angin girela eta bertsoak asmatziat zeplazer ikartzen alduen. Eta fite huartzen dira, eta aurrak. Hasten nireleik bertso baten iten, berak edo taldean, eh? baina hasten nirenean eta egin adutelaik, uste dutela autosatisfakzio ikaragajia, eta ordean plazera ere emeke emeke sortzen zaila. Eta gero, hala, ikusten dugu, e, frugan, unbait e, plazera hartzen dula, gero eta bertso eskola gehiago baitira, eta gero eta ikasle gehiago. Ordean gure lan bat da ere, erakustea euskararekin plazera hartzen aldela, eta ez dela bakarrik goi mailako jende bat Azken uchtetan elkarteak hainitz, hau, hainitz gazte unkitzen ditu, eh? zuen bitartez. Eh, ala ere, azken uchtetan plazan ibiltzen diren behtsulariak, ez dira, dira iniz behitzen edo agdura buru behtsuak ikusten dira, hor, zer falta da behbada, gazte horiek plazara atera diten, plazara ateratzeko gogoa izan dezaten ere. Deitu behar ditugu. Deia. Bebe behar ditugu, baina eustez... Hara... Mentoraz, plaza edo bertso saio geixot ere bergin izkeak antolatu. Eskuine esker, eh, eta bako txakor bat debo bele eta hiniak ere ere ere nion bait. Hini bat eta, baina, deitu behar dira, argazi eta ordian Dute da... Oste, ja, joan aldean, haipatu dugun elegarrikin, baina, badira, Har dira hobetzen dira hobetzen badira deitu deitiak ize dira beitza Hortan gero sartzen dira eh, mekmekki eh, zikklo hortan eta bertxo mundu hortan hodean honba eh, bai, astapen batean mentura zailtasunaak kuke dituzte, Venturaz eh, bertxo kasskagoak eh, botako dituzte saiuetan asko direraek bena sinportatu azkenean. Eh... Arrasi behar dira eta horretan da emaiten e, ikusten ditugu bertsolaria handi horiek handi dira, aizan baitira eta deitu baititugu behar zelaik eta prestirelaik hori dian ez da beti erratz eta gaztek ere menturaz ez dute reski urratzuri egiten batzu blokatzen dira, batzuk uzten dute gisa pentsatzen baitute dute ez direla gehiagotate helduko edo ez direla ubetuko den entzienatuara hori dian hori dian, ene ustez bakotxak badik Bere egin behar beharra, bai antolagatzaileak deitu, ersolari gazte bai tira iparaldean ere, gero eta gehio. Uh, eta, ala, go, denak inberdugu nori, eta gero, emeki, emeki obetuko dira, eta emeki emeki saio gero eta gehio, eta gero eta zabalagoak, herren dut Euskal Eri mailan ere, ukain dituzte, ordean. Hara, azkenean, pario bat gero begira, baina, bo, pozitibu ikusten dut, estu